Spoiler, vad. ni? Vi förstör allt! Hallå! Nåja, tillbaka från Österbotten, tillbaka till verkligheten. Så nu ska jag tala om en film som jag faktiskt såg innan min kärlekstripp till Österbotten. Det vill säga Elvis. Rörr, alltså... Det är någonting med tjocka smörsångare som bara ligger mig väldigt nära hjärtat. Jag vet inte riktigt varför. Men kanske du kan berätta på mig på triggervarning.gmail.com Dit kan man också skicka spoilervarning-relaterad feedback. Till exempel hur bra jag är eller kanske jag borde ha en karriär att sjunga. Eller vicka alldeles för mycket på höfterna. Det gör jag redan oavsett. Uh, triggervarning 1. Någonstans Twitter. Och sen Triggervarning på Facebook. Så heter vi bra. Nu när det omhänder taget. Så den här filmen, nu. Då. jag har ju fått en liten sursmak i munnen nu efter alla så här biografiska filmer efter Bohemian Rhapsody och var det Man den här Elton John-grejen hette. I alla fall, den här Rocket Man så tyckte jag ju var den starkare av dem trots populära opinionen därför att Bohemia Rhapsody var ju en sån här Disneys Hercules av en film där det var något geni som sa att Hej, den här originalhistorien är jättebra och intressant och det finns massor av material Men nu skulle det vara om vi skiter i det och hittar på vår egen historia och bara spela Queen-musik mellan Brilliant! All right, cool Att det är just det där att Bohemian Rhapsody var en bra film Även om jag kunde ju inte hjälpa att tänka att hur skulle det vara det om Sasha Baron Cohen skulle ha gjort rollen som Freddy. Men äh, Rami Malek var ju en ganska suverän Mercury ändå. Men att äh, Elvis nu då. Äh, Okej, okay, så, så här. Att alla känner till Elvis. Men äh, hur många känner faktiskt till Elvis? Att hur många vet som Elvis historia och resa och så vidare. Äh, tydligen inte jag. För jag trodde jag hade koll på killen. Men tydligen inte. Och att den här, den här filmen så verkar ju vara ganska verklighetstrogen. Den verkar ju berätta någorlunda ganska mycket som vad det hände. Det som jag gillar med den här filmen, annat än Tom Hanks, liksom Calm Down, så är att äh, den höll sig ganska mycket på jorden med det här dramat. Att det var inte liksom så... <laughs> det blev inte liksom så blött i varenda sän. Um, Men det sagt så måste man ju. Jag börjar med Austin Butler. Därför att uh, ja, Hanks så kommer att typ run away med allting. Typ. Um, så att Austin Butler, alltså det här är ju en kille som man bara som så vagt medveten om att han existerar. Att jag är som. Jag minns honom från den här Once Upon a Time in Hollywood. Men det är ju som, that's about it. Uh, och att jag kollar upp honom, han är ju faktiskt inte gjort så mycket att han är ju en sån där teenage dreamboat från Australien. Nej, det var regissören som var från Australien. Jag vet inte. Nej, jag är säkert amerikan, whatever. Um, så so, uh, på sätt och vis var det bra För att jag tror för Elvis så ska man se en sån film som det ska vara nu uh, något riktigt välkänt ansikte som att spelar honom. Så tror jag det varit svårt att associera. Uh, på samma sätt som att det var svårt att säga. Um, fuck. Vad heter han uh, nu no, då? Killen som spelar Elton John, Kingsman, uh, that guy, uh, whatever the fuck his face. Um, så att jag tyckte det var lite svårt att associera. Han blev aldrig liksom riktigt Elton John uh, på samma sätt som jag tyckte Rami Malek gjorde den ganska bra uh, jag <laughs> sa nästan Eddie Isard med Freddie Mercury um, men att som jag tror det var mer liksom den här försärade hype-energin i den filmen uh, mest för att de brölar Queen slått så fort folk den här energin börjar fallna lite men i den här filmen så tycker jag mer än någon annan sån här musikalisk biopic jag har sett nu de senaste åren. Så att, Alltså den här killen blev ju fucking Elvis. Jag kollade några klipp som, av Elvis live framträdande. Man var ju att yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Exakt sådär. Så att, eloget till honom. Det är, jag tycker det var en väldigt bra tolkning. Och det här säger ju någon nu som inte som är så stor Elvis-fan. som han har ju en underbar röst en, som Uh, <tryckligt> låt oss säga en väldigt engagerande uh, musikalisk artist men att jag, jag tror jag saknar uh, antingen vissa kroppsdelar eller, eller kanske den rätta sinnelaget för att fullt uppskatta Hans Stalange, låt oss säga så men att <tryckligt> jag vet inte, alltså han är ju alltid liksom så här, oh oh oh. att <tryckligt> jag tror det var ju uh, Uh, Eddie Murphy som hade en uh, ganska rolig grej om honom i en av hans legendariska stand-up-grejer. Det var som att, att Elvis sjöng ju så bra. Att han sjöng så bra. De bara som att. Jag men sett han i filmen liksom. <sett> och det är som att. Ja, men vad ska du göra i Jag Men och sjung, sjung och hela tiden. Som att Elvis. We gotta to this Race. We gotta to this Race. Och det är som. Det <sett> är på den nivån. Så det är som. Jag tror som så där med moderna ögon så är det svårt att ta Elvis Presley på stort allvar. Därför att hela den här stilen, hela den här genren, hela eh, den här grejen är som, så passé. Det är som så lame. Eh, men att alltså, om man ser, om man struntar i det och ser på talangen, den här råa eh, styrkan, den här eh, karisman som killen har. Så det är ju då... Som han börjar kina starkare. Det här så tycker jag Austin Butler fick fram ganska bra i sitt framträdande Så nu då. Det som alla har väntat på. Men han överskuggas ju av. Tom Hanks. Som Colonel Tom Parker. Uh nou, alltså det är ju här. Som jag skulle vilja börja skrika Oscar bait. Uh, men Att. Um, jag vet inte, alltså, kanske är jag lite på det sättet, och det vet väl alla som har lyssnat på det här programmet en längre tid att jag, jag gillar ju den här lite mörka sidan av alla historier. Och att jag älskar att se att hanks som typ gammal och äcklig och bara står där i sidan och typ låtar elvis, typ narkar i else för pengar. Att det som jag är säker på att det finns. Folk som ska kunna spära det lika bra. Eller kanske till och med bättre. Men det som är så bra med Tom Hanks. Att vanligtvis är han så här Att hans roller. Så brukar alltid gravitera mot. Hjälten eller liksom den här moraliska supporten. Han är nästan alltid hjärtat. I varenda grej han är med i. Uh, men om man ser sådana filmer. Som The Terminal. Så sitter man ju som igen. Med sin moderna walk-kultur. Som går lite som. Aj, aj, aj. Men det som. Jag vet inte, det blir allt som så här. Vad är det, Cast Away den här. Wilson, fucking fotbollaren, liksom um, Forrest Gump och liksom, allt sånt här. Till och med i 80-talet, så alltså klassiker som The Burbs. Så han ju där och det är ju som så här. Ganska musepig karaktär. Hej allihopa! Nu ska vi göra rätt och salutera flaggan! <laughs> Men här så är bara äcklig, så är han genomäcklig liksom så här riktigt så här väl. och jag tror det går så bra, därför att han är Tom Hanks, att om man vill göra en riktigt äcklig karaktär så ska man helst ha någon som har mycket värdighet och liksom som har en som så här genuin värme, och sen bara liksom vrida man ner, till som så här arktiska subgrader och nej yes alltså vilket bra val, men definitivt Oscar Bayt for Uh, det verkar som att vi börjar med skådespelare här, så att let's go um, jag vet inte, alltså som okej, okay. så det är svårt uh, det är väldigt svårt att säga nu till exempel någonting om Priscilla Presley uh, därför att jag har som så lite erfarenhet av henne som sådär, genom media att hon spelar ju en ganska klassisk roll, tycker jag Uh, den här lite blåögna tonåringen som sen uh, ska vi säga, ser bakom skynket och säger att allting är ju inte är så fint som så här. Och att jag misstänker så alltså, Priscilla Presley själv sa ju tydligen om den här filmen att den var väldigt bra. Att hon kommenterar särskilt om det här förhållandet mellan uh, Tom Parker och Elvis Presley. Som att det var väldigt genuint och exakt sådär. Uh, men att... Uh, jag vet inte att alltså, som hon gjorde väl ett bra jobb. Säkert. Det vet jag. Om jag ska säga en kvinna något, men tycks det stod lite mer så var det ju uh, hon den här som spelar uh, Elvis Moscha, som jag nu minns vad hon hette. Uh, men att. Um, ja, för att jag, jag vet inte, jag, antagligen för att hon fick med som så här. Uh, eller fick hon med sen tid. Nej, jag menar, alltså som det var den karaktären hade bara med gravitas men jag antar det var inte meningen heller att Priscilla Presley skulle vara så stor stjärna på himlen på sätt och vis, jag antar det var hon inte heller samma sak som att Vernons farsa så att han var ju också med som så där i bakgrunden att det var med kanske det han representerade de faktum att han var där och det han sa så här som var av vikt sen så har du ju en massa andra Uh, skådespelare och de jag alla från liksom, Little Richard till BB King. Och man får ju också uh, den här uh, kopplingen till som Elvis och, <laughs> och hans fascinationer för afroamerikansk musik. Uh, och uh, det är ganska. Jag menar, det finns ju ganska mycket tankeväckande där om vad händer om killen som gör det vit? Sådär. Men att igen, jag vet för lite om BB King och Little Richard. För att säga som that's them all right. Uh, vad gäller alla andra så att jag vet inte att som. Jag tycker ändå med all rätt så var ju det här uh, ganska centrum på Elvis och... Uh, Tom Parker även om jag tycker att de gav Tom Hanks exakt så mycket cent i de behövde Det faktum att de var lite sparsamma med honom så var helt uh, till filmens förtjänst att som det handlar mer liksom om Elvis räsa uh, och att det var ju en okej, okay, nu, nu, spoiler varning Elvis dog att som han återknarkade ihjäl sig, han tyckte så mycket om folk och så blev han så tjock och jag kan relatera att tusha ut kvalitet hela tiden för en massa otacksamma svin. Anyway. Uh, <laughs> I kid or do I? Uh, jag vet inte. Jag, jag, jag ser många sätt som den här filmen ska kunna vara sämre på. Jag ser många val uh, som antingen medvetet eller omedvetet gjordes. Uh, som gjorde att den här filmen kändes mycket mer uh, så här, kompakt och bättre. Men det sagt och här är liksom min kanske största kritik. Den kändes fucking lång. Och det borde den ju göra. För att den klockar ju på nästan två och en halv timme. Men att. Skulle man kunna göra. Uh, med lite less is more. Och jag, här måste jag vara ärlig och säga. Nej jag tyckte att den här filmen. Behövde den här extra tiden. Därför att jag, jag försöker som tänka igenom. Det här händelseförloppet och så, så där Och att jag tror allting som man ska kunna kära bort. Så ska jag gjort att många av de här reaktionerna, låt oss säga så här, den här utvecklingen av Elvis själv, hans emotionella tillstånd, det som hände så här professionellt runt honom det personliga och så där jag tycker det gavs exakt rätt tid att mogna som så här jämt över hela filmen, så att Ja, jag ser hur den här kanske ska vara varit med som sådär snappy. Om man ska ha det på två timmar. Men de där extra 29 minuterna. så De behövdes faktiskt. Och att som. Uh, jag notera, <laughs> I något skärde, och Det här var efter att man har suttit igenom Thor som var ju bara som sådär att hör du, skulle du vilja ha typ så koncentrerad regnbåg och brutten. Och som att, Nå, jag vet och att det var ju som en sån här hemsk upplevelse på knappt två timmar så sitter du där och står den här långköraren efteråt och att som, jag vet inte det var kanske lite balsam på såren men att det är väl också lite sånt om du känner att tiden börjar bli lång så att, men jag tror också det är just det där, att det var nödvändigtvis att filmen någonsin blev tråkig på det sättet utan det var mer som att uh, i, framförallt mot slutet blev det väldigt tungrodd därför att man gick som så nära den här misären att det kändes som att oh god, is it over soon? Men det är kanske exakt när man ska känna, för då var kanske det Elvis kände, att liksom, is there no end to this bullshit? Så att, ja jag tycker det här det här behöver faktiskt inte bli en särskilt lång recension, att vad tycker jag om den här filmen då? Jag tycker den är bra. Jag tycker den är en bra film. Uh, jag tror den är en ganska ärlig film om Elvis. Och vad som hände med honom. Varifrån han kom. Och liksom hur han kom dit han hamnade. Så att det är exakt det som jag önskar av en biopic. Och jag önskar att kanske andra filmbökar också. Uh, jag skulle kanske ta en sida ur Buzz Lurms bok. Uh, därför att jag, jag, jag tror man ska inte bara liksom förlita sig på... Uh, musik som till exempel om John Roy Bohemian Rhapsody för att jag menar, vem kan inte sitta och digga Queen i flera timmar i sträck, am I right? Uh, och till och med Rocketman, alltså som, jo, alltså Elton John, holy shit, vilken krutgubbe och liksom, so gay så so, so magnificent, men um, i slutet av dans så känns det som att man kan inte bara som så här litar på glammade som tar den igenom. Men jag tror att de var också medvetna om att de kan inte bara typ spela Jailhouse Rock på repeat. I den här fucking filmen. För att alla liksom. Vad är det här för liksom fammo och faffa shit. Så att, men jag tror att den här filmen kommer inte att locka den här moderna popkulturcrowden Utan den är ju med för folk som är intresserade av Elvis. Och undrar som vad var det där för gubbe egentligen. Och att det är ju exakt som en biopic ska vara. Jag menar, vad går det på film för att få höra musik? Vitt, du har det Spotify. Så att, jag vet inte. Jag, jag, jag säger inte att den här filmen är perfekt. Verkligen inte. Men jag tycker att de här sakerna jag har att kritisera den för så är ganska som så petitesser. Om jag ska lyfta fram någonting <hör> så tycker jag att många saker blir ganska så repetitiva när Elvis gången smitar iväg till någon sån där speak easy eller... När de håller på att liksom tjafsa med sin morsa eller Tom Parker och sådär. Men att, jag tror att man skulle kunna tajta till den. Och kanske skulle man också kunna äh, ha klargjort vissa saker. Till exempel där i slutet så kändes det som att äh, jag hade väldigt dålig koll på hur snabbt tiden gick och liksom att om det hände någonting med att han bara stod där och smörsångar gällde sig på en scen i Las Vegas. Men jag vet inte. Jag tycker det här är ett bra steg i rätt riktning och en stor steg för Biopix. Så att snälla mer sånt här. Riktigt kul. Om du vill se någon jucka med könet rakt in i kameran så då. Är det definitivt det här du ska säga, Eller vänta tills Triggervarning går live I färg och bild Väldigt snart Så att, yes sir, more Så att uh, Det återstår väl bara för mig då att säga uh, Thank you, uh, thank you very much Och nästa vecka Blir det Triggervarning Om inte värsten har andra idéer Thank you, bye bye Spoiler och spoilervarning Spoiler, spoiler, barning, Spoiler, spoiler, ba, Nu är det slut.